29. fejezet A rendőrök, megérkezve a keleti sivatag veszélyes vidékéről, egy nap pihenőt engedélyeztek maguknak és a kutyáiknak, mielőtt visszaindultak volna a sivatagi őrjáratra. Ez volt a sebek bekötözésének, a masszíroztatásnak az ideje, és a sörházaké, ahol a kedves és engedelmes lányok egy éjszakára eladják nekik a testüket. Az átható tekintetűek kicserélték értesüléseiket, amelyeket a rajtaütések során szereztek. Bekísérték a börtönökbe a beduinokat és a csavargókat. Az óriás, aki a bányászok toborzását felügyelte, ellátta a kutyákat, aztán felkereste a postát elosztó írnokot. Érkeztek üzenetek? Egy tucatnyi. A rendőr elolvasta a címzettek nevét. Nocsak, Szuti, pura egy alak, nem néz ki bányásznak. Ez nem tartozik rám, felelte az írnak. Töltse ki ezt az átvételi elismervényt. Az óriás maga osztotta ki a postát, kikérdezve a bányászokat az üzenet küldőről. Hárman nem jelentkeztek a levérért. Két veterán, akik egy részbányában dolgoztak, és Szuti. Utána járt a dolognak, és megtudta, hogy az Efraim vezette csapat egy napja tért vissza Koptosba. A rendőr tehát elment a sörházba, a fogadókba, végigjárta a sátortáborokat. Hiába. A központi felügyeleten kiderült, hogy Efraim, Suti és öt másik ember nem jelentkezett az érkezőket feljegyző írnoknál. Az óriás nem tudta, mire véje a dolgot, ezért kiadta a parancsot a megkeresésükre. A hét munkás eltűnt. Már mások is próbálkoztak azzal, hogy elszökjenek a drágakövekkel, de eddig mindenkit elfogtak és szigorúan megbüntettek. Miért vállalkozhatott ekkora esztelenségre egy olyan tapasztalt ember, mint Efraim? Az átható tekintetűek azonnal elkezdtek készülődni az útra. Megfeledkeztek a pihenésről és a szórakozásról, vérükben volt a vadász ösztön, és semminek sem örültek jobban, mint egy nemes vadnak. Az óriás vezette a csapatot. A postát osztó írnok hozzájárulásával a kényszerítő körülmények miatt kibontotta a szökevénynek írt levelet. Az egyenként olvasható hieroglifák együtt értelmetlen halmazt alkottak. Rejtjelezték az üzenetet. Akkor hát nem tévedett. Ez a szuti nem olyan bányász, mint a többi. De vajon milyen urat szolgál? A hét férfi egy délkelet felé vezető nehéz ösvényen indult útnak. Mindannyian jó erőben voltak, szabályos ütemben gyalogoltak, keveset ettek és hosszú pihenőket tartottak a víznyerő helyeknél, amelyeket csak Efraim ismert. A csapat vezére feltétlen engedelmességet követelt és nem tűrt semmiféle kérdezősködést a céljukat illetően. Az út végén gazdagság várt rájuk. Ott egy rendőr! kiáltott az egyik bányász egy különös, mozdulatlan alakra mutatva a távolban. – Gyerünk tovább, te bolond! – parancsolta Efraim. – Az csak egy gyapjas fa! A három méter magas, különös növénynek kékes, repedezett kérge volt. Széles, ovális, zöld és rózsaszín levelei arra a posztóra emlékeztettek, amelyből a téli köpenyeket készítették. A szökevények a faágaiból ágaiból tüzet raktak, hogy megsüssék a gazellát, amelyet délelőt el. Efraim megvizsgálta a fát, nem termele olyan nedvet, amely megállítaná a szívet. Aztán leveleket szedett, összesodorta, porrá törte őket, majd pedig szétoztotta a port a társai között. Kiváló purgálószer szer, magyarázta, és hatásos gyógyszer a nemi betegségek ellen. Ha majd gazdagok lesztek, Gyönyörű nőket fogtok találni magatoknak. De nem Egyiptomban, sajnálkozott az egyik bányász. Az ázsiaiak forróvérűek és erősek. Elfeledtetik majd veletek az otthoni lányokat. Miután megtöltötték a hasukat és szomjukat oltották, folytatták az utat a sivatagban. A bányász kegyetlen görcsökben szenvedett ki, miután a bokáját megmarta egy homoki vipera. Az ostoba, morogta Efraim, a sivatag nem bocsátja meg a figyelmetlenséget. Az áldozat barátja kikelt magából. A halálba vezetsz mindannyiunkat! Ki az, akit nem fog megölni a mérőkük közülünk? Engem, és azokat, akik a lábnyomaimba lépnek. Tudni akarom, hogy hova megyünk! Amilyen fecsegő vagy kibeszélnéd, elárulnál minket.-Válaszolj! Azt akarod, hogy betörjem a fejed? A bányász körülnézett. A végtelen tér tele csapdával. szette szedte össze a felszerelését.-A hasonló kísérletek legtöbbször meghiúsultak mondta Efraim. De ez nem a szerencsém múlott. A csapatban mindig volt egy besúgó, aki tájékoztatni tudta a rendőrséget arról, hogy merre járnak. Én óvatos voltam, de nem zárom ki, hogy besúgó van közöttünk. Kire regyanak szól? Rád, és mindenki másra. Bármelyik ötöket lefizethették. De ha van köztetek besúgó, az előbb-utóbb elárulja magát. Élvezet lesz számomra. Az átható tekintetűek felosztották a sivatagot onnan kiindulva, ahol utoljára látták Efraimot és csapatát, és kiszámolták, hogy gyors iramot feltételezve merre haladhatnak. Az éjszakon és délen állomásozó rendőröket futárok értesítették arról, hogy veszélyes bűnözők szöktek el, hogy ritka ásványokat keressenek a sivatagban. Az embervadászatnak, mint rendesen, most is teljes sikerrel kell végződnie. Egyedül Suti nyugtalanította az óriást. Ha szövetkezett Efraimmal, aki épp jól ismeri az ösvényeket, a víznyerő helyeket és a bányákat, mint maguk a rendőrök, nem tudják-e kiátszani az ő stratégiájukat? Az óriás megváltoztatta hát a szokásos eljárást, és az ösztöneire bízta magát. Efraim helyében az elhagyott bányák vidékére igyekezne. Arra nincs semmiféle víznyerőhely, tikasztó a hőség, a vidék tele kígyókkal, a bányák mélyén semmi. Kimerészkedne ebbe a pokolba? Valóban csodás rejtekhelynek számít, és még csodásabb, ha feltételezzük, hogy a lelőhelyek nem merültek ki teljesen. Az óriás az előírások szerint két tapasztalt rendőrrel és négy kutyával indult el, a szokásos utakat levágva azon a Domvidéken akarták elkapni a szökevényeket, ahol a gyapjas fák nőttek. Kemnek meg volt kötve a keze. Milyen szívesen a nyomába erett volna Ashernak, akit még mindig nem találtak. De Memphisben kellett maradnia, hogy védelmezhesse bírót. Egyik rendőre sem lenne elég éber. A majom idegességéből tudta, hogy veszély rájuk. Persze a két kudarc után a támadónak óvatosabbnak kellett lennie, nehogy észrevegyék. Mivel már számítanak a támadására, egyre nehezebb lesz balesetnek feltüntetnie a dolgot. Lehet az is, hogy már elszánta magát a végleges lépésre. A rendőrfőnök eltökélt célja volt, hogy megmentse pászert. Az ő szemében a főbíró egy olyan képtelen életformát teljesített meg, amelyet mindenáron meg kell őrézni. A hosszú évek alatt, amikor többet szenvedett a kelleténél, egyetlen emberrel sem találkozott ebből a fajtából. Sosem vallaná be pászernak, hogy mennyire csodálja, nehogy tápot adjon vele a csúszómászónak, a szíveket megrohasztó hiúságnak. A pávian felébredt. A núbiai szárított húst és édes sört adott neki, aztán neki támaszkodott a terasz falának, ahonnan a bíró villáját figyelte. Most ő fog aludni, míg a majom örködik. Az árnyék faló átkozta a bal szerencséjét. Kár volt elvállalnia ezt a megbízatást, hiszen nem is ért hozzá igazán. Ő mindig ölni szokott, gyorsan, nyom nélkül. Az is megfordult a fejében, hogy lemond a feladatról, de a megbízói feljelentették volna, és alulmaradt volna velük szemben. Ugyanakkor kihívásnak érezte a feladatot. Eddig soha nem vallott kudarcot, és a bírót is szívesen számította volna a közé. Sajnos a bírót nagyon jól őrizték. Kem és a Majma méltó ellenfelek voltak, úgy tűnt az ő éberségüket lehetetlen kiátszani. A sikertelen párduc kalandóta a rendőrfőnök nem tágított a bíró mellől, és amellett, hogy ő maga örködött, több kiváló rendőrt is megbízott ugyanezzel a feladattal. Ám az árnyékfaló türelme végtelen. Ki fogja várni, hogy legyen egy aprócska rés, hogy lankadjon a figyelem, ha csak egy pillanatra is. Amikor a piacon sétálgatva meglátta a különleges núbiai árukat, támadt egy ötlete. Most már tudja, hogyan rombolja le az ellenfél fővédelmi vonalát. Későre jár, kedves. Pászer írnokpózban ült, tucatnyi széttekert papírusz előtt, amelyeket két lábon álló lámpás világított meg. Nem jön az áloma szememre ezek miatt. Mik ezek? Dénész elszámolása. Hogyan jutottál hozzá? A kincstárból. Csak nem loptad el őket? kérdezte Noferet mosolyogva. Hivatalosan kikértem őket Beltrántól, aki azonnal ideadta ezeket az iratokat. Mit találtál bennük? Néhány szabálytalanságot. Dénész megfeledkezett egy-két járulékról, és úgy tűnik, hogy adót is csalt. Pénzbüntetésen kívül mit kockáztat ezzel? Az észrevételeimre támaszkodva Beltrán meg tudja ingatni Dénész anyagi helyzetét. Mindig ugyanaz a nóta. De miért olyan biztos magában? Bármiképpen is, de rést kell ütnöm a páncélján. Van híred Szutiról? Semmi. Pedig a sivatagi rendőrséggel már elküldhette volna az üzenetét. Bizonyára nem tehette. Hmm, bizonyára. Pászer meglepte Noferetet. Mi jár a fejedben? Semmi. Az igazat akarom hallani, főbíró. A bíróság legutóbbi ülésén Dénész említette, hogy Szuti esetleg elárul. És te lépre mentél? Remélem, Szuti megbocsátja nekem. Ketten a jobboldali járatba, többiek balra, rendelkezett Efraim. Szuti és én a középsőn indulunk el. A bányászok elhúzták a szájukat. Nagyon rossz állapotban vannak ezek a járatok. A gerendák félig elkorhattak. Ha összedőlnek, nem jövünk ki innen élve. Azért hoztalak titeket ebbe a pokolba, mert a sivatagi rendőrség azt hiszi, hogy itt már nincs semmi. Nincsenek víznyerőhelyek és kimerültek a bányák, így tartják koptoszban. A régi kutat megmutattam nektek. A járatok kincsét találjátok meg magatok. Túl veszélyes, vélte az egyik bányász. Én nem megyek le. Efraim odalépett a félőshöz. Mi oda bent? Te egyedül itt kint? Nem tetszik ez nekem. Ez a te bajod. Efraim hihetetlen erővel sújtott le az ellenszegülő fejére, aki nyomban elterült a földön. Egyik társa rémülten fölé hajolt. Megölted? Egy súnyival kevesebb. Gyerünk a bányába! Suti Efraim előtt lépett a járatba. Csak lassan, kölyök! Folyamatosan figyeld a gerendákat a fejed fölött. Suti vörös, kavicsos földön óvakodott előre. A járat enyhén lejtett csak, de nagyon alacsony volt. A fákját Efraim tartotta. A sötétből egyszer csak fehér fény villant elő. Suti kinyújtotta a kezét, lágy és hűvös fémet tapintott. Ezüst! De van benne arany is! Efraim odadta neki a szerszámokat. Egy egész telér, kölyök! Fejtsd ki, de nehogy megsérd. Az ezüst fehérje alatt arany szikrázott. A ragyogó fémmel a templomok egy-egy termének a kövezetét borították, és azokat a szent tárgyakat, amelyek érintkeztek a földdel. Úgy tartották, hogy így megőrződik a tisztaságuk, hiszen a hajnal is ezüstkövekből van, amelyek az ősi fényt továbbítják. Van arany lejjebb is? Itt nincs kölyök. Ez a bánya csak az első állomásunk. A négy kutya vezette a három rendőrt. Már két órája megérezték, hogy emberek járnak az elhagyott bányák területén. Az óriás és társai igyekeztek visszafojtani az örömüket. Elővették az íjakat és a nyilakat, és egy szót sem szóltak többé egymáshoz. A lógó nyelvű kutyák egy domb tetején lapulva figyelték, ahogy a bányászok több csodás ezüstömböt hoznak ki a bányából. Egy egész vagyon. Amikor a tolvajok összegyűltek, hogy megünnepeljék a sikerüket, az íjászok kilőtték nyilaikat és eleresztették a kutyákat. A nyilak két bányászt eltaláltak, egy harmadikkal a kutyák bántak el. Szuti az egyik járatban keresett menedéket, ahová hamarosan Efraim is követte, miután félkézzel megfojtott egy kutyát. A bányászcsapat csapat utolsó túlélője is csatlakozott hozzájuk. Előre! üvöltötte Efraim. Meg fogunk fulladni! Tedd, amit mondtam, kölyök! Efraim a csapat élére állt. A járat végén egy kővel elkezdett válni fölfelé. Nem törődve a porral és az erkorhat gerenda lehulló darabjaival, kürtőt vágott a porhanyos sziklába. Lábát a kürtő falának vetve felkapaszkodott, és maga után felhúzta szutit, az pedig a társát. Amikor végre mindhárman kivergődtek a bányából, élvezettel szippantottak a friss levegőből. – Ne maradjunk itt! A rendőrség nem ereszti el egykönnyen a zsákmányát. Két napi gyalográs vár ránk, de most már nincs vízünk. Az óriás megsimogatta a kutyákat, míg a társai gödrötástak a a testeknek. Ez még csak fél siker volt. A szökevények nagyobb része meghalt, és jó sok ezüstöt visszaszereztek tőlük. De még három tolvaj szökésben van. A rendőrök megbeszélték a helyzetet. Az óriás úgy döntött, hogy egyedül folytatja az üldözést, magával viszi a legerősebb kutyát, némi vizet és élelmet, két társa pedig elviszi a zsákmányt koptoszba. A szökevényeknek nincs esélyük a túlélésre. Tudják, hogy üldözik őket, a nyilaktól és a kutyáktól fenyegettetve kénytelenek lesznek erőltetett menetben haladni. Három napi járóföldön belül pedig nincs egyetlen víznyerőhely sem. Ha véletlenül dél felé fordulnának, hamarosan beleütköznek egy őrjáratba. Az óriás és a kutyája nem kockáztatnak, Beérik azzal, hogy elvágják a visszavonulás útját a vad előtt. Az átható tekintetűek ismét felülkerekedtek. A második nap hajnalán a három szökevény az ösvény kövein gyöngyöző harmatot nyalta fel. A bányász a nyakában lógó börtasakban néhány ezüst darabkát menekített magával. Először ő adta fel a küzdelmet, a kincsét görcsösen szorongatva. A lába felmondta a szolgálatot. Térdre esett a sziklás földön. Ne hagyjatok itt, könyörgött. Szuti visszafordult érte. Ha megpróbálsz segíteni neki, figyelmeztette Efraim, mindketten meghaltok. Gyere csak utánam, kölyök. A bányásszal a hátán Szuti hamar lemaradna. Mindketten elvesznének ebben a tikkasztó sivatagban, ahol csak Efraim tudott utat találni. A fiatal ember égő melkassal, repedezett szájjal követte Efraimat. A kutya a farkát csóválta. A rendőr örült a felfedezésnek. A bányász élettelenül gurult odéba, amikor belerúgott. A szökevény nemrég halhatott meg. Olyan erővel szorította a bőrzacskót, hogy az óriásnak le kellett vágnia a kezét ahhoz, hogy az ezüst darabokat magához vehesse. Leült, felbecsülte a zsákmány értékét, megetette a kutyáját, adott neki inni, aztán maga is evett. Mindketten hozzászoktak a végeérhetetlen gyalogláshoz, szinte meg sem érezték a perzselő napot. Betartották a szükséges pihenőidőt, szemernyi erejüket sem pazarolták feleslegesen. Most már ketten vannak kettő ellen. Ráadásul a rendőr és a tolvajok közötti távolság egyre csökken. Az óriás hátrafordult. Többször is elfogta már az az érzés, hogy követik, de a kutya csak a zsákmányra figyelt, semmi egyebet nem jelzett. Az óriás letisztította a tőrét a homokban, megnedvesítette az ajkát és folytatta az üldözést. – Szedd össze magad, kölyök! Az aranybánya mellett van egy kút. – Víz is van benne? – Efraim nem felelt. – Az nem lehet, hogy hiába álltak ki ennyi szenvedést. Körbe rakott kövek jelezték a kutat. Efraim puszta kézzel ásni kezdett, és hamarosan Suti is csatlakozott hozzá. Először csak homok és kavics, aztán lágyabb lett a föld. Majd valami agyakféléhez értek, nedves lett az újjuk, és végre előbukkant a víz, a föld alatti nírusból előtörő víz. A rendőr és a kutyája végignézték a jelenetet. Már egy órája a szökevények nyomába értek, de megfelelő távolságban maradtak tőlük. Hallották, ahogy énekelnek, látták, ahogy kiskortyokban isznak, gratulálnak egymásnak, aztán elindulnak az elhagyott aranybánya felé, amelyet egyetlen térkép sem jelzett. Efraim jól taktikázott. Senkinek sem tárulkozott ki, megtartotta magának a titkot, amelyet bizonyára valamelyik öreg bányászból húzott ki. A rendőr ellenőrizte az íját és a nyilait, ivott egy kis friss fizet és felkészült az utolsó akciójára. Itt az aranykölyök, egy elfeledett járat utolsó ere. Elég arany ahhoz, hogy két jó barát boldogan megéljen belőle Ázsiában. Van még több ilyen hely? Ha, van még néhány. Miért nem bányásszuk ki mindet? Ez volt a tervem, de megváltozott. El kell menekülnünk, nekünk is és a főnökünknek is. Ki a főnök? Az az ember, aki a bányában vár ránk. Hárman hozzuk ki az aranyat, és szánkon elhúzzuk a tengerig. Onnan egy hajó viszel minket arra a lakatlan helyre, ahol a kocsikat elrejtettük. Hm, sok aranyat loptál a főnöködnek? Nem örülne, ha hallaná, hogy kérdezős közt. Nézd, itt is van. Kicsi, vastag combú, hörcsökképű ember közeledett feléjük. A perzselő napsütés ellenére Suti erejében megfagyott a vér. A sarkunkban a rendőrség, mondta Efraim hozzuk ki az aranyat és induljunk! Különös embert hoztál ide nekem csodálkozott a tábornok. Suti minden maradék erejét összeszedve futásnak eredt a sivatag felé. Semmi esélye sem volt arra, hogy legyőzze Efraimot és a karddal felfegyverkezett tábornokot. Először is el kell szöknie előlük, aztán majd átgondolja, mit tegyen. Egy rendőr állta az útját a kutyájával. Szuti felismerte az óriást, aki a bányászok felvételét felügyelte. A rendőr felhúzta az íját, a kutya csak a parancsra várt, hogy szutra vesse magát. – Ne tovább, kölyök! – Megmenekültem. Fohászkodj az istenekhez, mielőtt meghalsz. Nagy melléfogás volna, én csak egy megbízatást teljesítek. Kinek a parancsára? Pászer bíróéra. Be kell bizonyítanom, hogy Asher tábornok aranycsempészetben vesz részt. Most megvan rá a bizonyítékom. Mi ketten letartóztathatjuk? Bátor vagy kölyök. De elhagyott a szerencsét. Én Asher tábornok embere vagyok.